І дуже любили одне одного Та минали роки Дійшли вони літ Стала дівчинка вродливою дівчиною Їхали до неї женихи із близьких І далеких країв просити її руки Та дівчина була невблаганна Вона частенько усамітнювалася у лісі На луках, над річкою, Проганяючи від себе навіть колишнього товариша-пастуха а він не знав, де себе подіти, блукаючи у хащах лісових, ночами складав на честь коханої сумні пісні. Пішла чутка межи людьми, що стара знахарка передала онуці хист до чаклунства. Відтоді сірські парубки уже не засилали до неї сватів, проте вельможні пани із чужицьких міст ще більше почали оббивати бабусині пороги. Та ось померла знахарка, поховала її онука, поплакала над могилкою. Тут на цвинтарі зустріла вона давнього товариша – пастуха. Він несміливо глянув у її засмучені очі і прошепотів. «Тепер ти самотня! Хто ж буде любити тебе? Ходім до мене, згадай нашу любов!» «Чи зможеш ти вмістити...» Всю мою любов, загадково запитала дівчина. Зможу, не вагаючись, вигукнув юнак. Птахом станеш, я повітрям буду, щоб підтримати тебе у польоті. На рибу обернешся, прозорою річкою стану, аби тобі любо було у моїй глибині. На ніч перетворишся, я зорями в небі засяю, щоб люди милувалися твоїм таємничим обличчям. «Побачимо!» – тривожно відповіла дівчина. «Багато обіцяєш, тож не забудь, коли час настане!» Незабаром прибув до дівчини поважний жених – воєвода із далекого царства. Запропонував їй руку і багатство своє. Спогорда дивилась на нього дівчина, а потім відкрила віконце – Показавши на сад, на ліси вдалині, на луки та блакитно-течію ріки, глянь на моє багатство, воно не тлінне і не знищенне. Що мені твоє золото, палаци, слуги та розкішні бенкети? То все жалюгідне марево. Скажи, ліпше, чи зможеш любити так, як умію любити я? Якщо стану птахом, ти станеш небом; якщо обернуся на рибу, чи будеш рікою? Щоб усюди, де буду я, ти наздогнав мене коханням своїм. Глумишся, – скипів воєвода. Та ні, не сміюся, – відповіла дівчина. І зненацька, перетворившись у голубку, вилетіла у вікно та сіла на гілці старого дуба. Здивувався воєвода, розгублено дивлячись на сизого птаха, та ще дужче закипіла в ньому кров. І поклав він таки добитися свого. Два роки вивчав чаклунську премудрість у далекій країні. А повернувшись до дівчини, пихато сказав. «А тепер зможу любити тебе. Не палацами, не майном нині спокушаю серце твоє, а чарівницьким умінням бути там, де будеш ти». Засміялася дівчина та й перекинулася на горличку. Воєвода вмить, ставшу лікою хижим, вона злякано скрикнула, метнулася до річки, поринула у хвилю прозору, перетворившись на білу рибку. Воєвода кинувся до неї, уподобі зубатої щуки. Вона вискочила із води кіскою дикою, нажаха напомчала додому, а він за нею вовком страшним, неситим. Нарешті обернулася вона знову на дівчину, стала біля вікна. Набравши природного вигляду, воєвода покірно схилився їй до ніг. «Бачиш, тепер я невідступно буду з тобою. Будь моєю!» Волею чи неволею мусила згодитися дівчина. Кілька днів готувалося весілля. У біле-прибіле весільне вбрання нарядило її слуги воєводині, а потім повезли до церкви вінчатися. Недалеко від храму побачила дівчина-пастуха. Він благально і сумно дивився на неї. І раптом закричала вона своєму колишньому товаришеві. «Чи зможеш вічно кохати мене, юначе?» «Зможу», – стрепенився хлопець. «Тож люби мене, якщо зможеш». Вигукнула вона, стрибаючи з весільної колісниці. Воєвода кинувся за нею, та було вже пізно. Вражені люди бачили, як розтануло весільне вбрання молодої, як попливло білими палюстками понад землею. І ось від краю до краю, скільки око сягало, спалахнули сади небаченим світом. Заревів воєвода чаклун, звився чорним вихором у небо, кинувся на один сад, на другий, третій, силкуючись зірвати білі пелюстки, щоб забрати їх із собою, щоб знову повернути втрачену наречену. Та все марно, обійняла дівчина ніжним квітом усю рідну землю, подарувала себе усім добрим людям. Іще бачили весільні гості придивне диво, не стало пастуха, а натомість з'явився бджолиний рій. Та золотава хмаринка ніжно пойняла вишневі сади, збираючи з них запашний мед. Так воно й триває досі. Вишня вічна наречена, щороку задягає прибілий серпанок весільного вбрання. А бджоли, посланці пастуха, цілують її, приймаючи дарунок невмирущого кохання. Тільки коханого Зірка опромінює і дарує життя радісне, а нелюбому судилися смуток, безодня жадань, пристрастей і навіть вбивство. А як дізнатися, любить чи не любить? вигукнув син цариці ночі. Поміркуй. Загадково відповіла зірка. Причаївся у пітьмі син цариці ночі. Невідступно дивиться на білу зірку. Міркує, любить чи не любить. Боявся на щось зважитись. Та ось помітив він, що зірка почала міняти барви. Захвилювалася. Цариця ночі прошепотіла синові, що біла зірка незабаром упаде з неба. Незабаром народиться досі небачене немовля, котре вона полюбила. І тоді зважився темний принц на злочин. Він створив із мороку та нічних туманів подобу дитини, а справжню вбив. Замислив хитрощами оволодіти білою зіркою, коли вона впаде для земного життя. І ось упала зірка, прокресливши полум'яну стежину у небесному дивоколі. Але торкнувшись несправжньої дитини, не увійшла у неї. Не було там вогнища любові. Кинувся принц ночі до засмученої зірки. Хотів схопити її, та вона розсипалася сріблястими іскрами по луках та полях перетворившись на дивні квіти-ромашки, бо не могла уже вернутися до рідного неба. Заревів від шаленства син ночі, обернувся на скажений вихор, почав обривати пелюстки квітів, запитуючи, «Любить чи не любить? Любить чи не любить?» Падають пелюстки на землю, а квітка усе мовчить. Хтось із людей? Підслухав ті слова сина ночі і теж почав запитувати у ромашки, чи любить вона. Та хіба про це питають? Кажуть люди, що настане пора, коли ромашка знову перетвориться у білу зірочку. Коли? Це станеться тоді, коли ще раз народиться той самий незвичайний хлопчик, убитий сином цариці ночі. Корінь Явора Ріс над тихим прозорим потоком Явір. З невеличкого паростка став він могутнім віковим деревом. Під час спеки або в негоду давав притулок у своєму затінкові пастухам і мандрівникам. Щедро дарував своє гілля для гнізд пташиних, оберігав кручу від обвалу. Пишна зелена крона Явора бавилася із вітрами, Раділа блакитній безодні неба, насолоджувалася прохолодою весняних дощів. Та якось прокотився над тим краєм шалений ураган, прийшла небачена злива. Бурхливі потоки води оголили коріння дерева, глянули гілля і листя додолу, жахнулися. «Які потворні, покорчені, гидкі нарости приліпилися до нас!» – загукали вони. «Дорні!» – сказав їм ворон, що відпочивав на верхів'ї Явора. «Тож ваше коріння, без нього і вас не буде!» «Ні, ні!» – бурмотіло Гілля. «Нам виродків не треба, пора позбутися цих потвор!» І покликали вони короїдів, жучків та ще цілу хмару всілякої нечисті. Благали вони позбавити їх від потворного коріння. Горост. сказали ті і взялися до праці. Незабаром кореневище було з'їдене. «Упало могутнє дерево!» – зів'яла пишна крона – Розмили дощі високу кручу, земля посунулася вниз і загатила долину, перетворивши прозорий потік, у покрите ряскою та водоростями замулене болото. Хто такий соняшник? Спочатку земні рослини не мали квіток. Високі дерева, велетенські трави покривали гори, степи, долини, та куди не глянь? Жодної квітки. Звернулися дерева, чагарі й трави до сонця. Полум'яний батьку, ти запалюєш у грозовій хмарі багатобарвну райдугу, прикрашаючи небо. Подарує нам дещицю тих барв. Замислився господар денного неба, довго мовчав, не міг придумати, чим зарадити рослинам на далекій землі. Озвався син сонця. Золотоволосий принц. Я піду на землю та й оздоблю зелень барвами райдуги. Це небезпечно, тривожно відповів батько. Покидати сонячну оселю не можна безкарно. Розпорошившись на далекій планеті, ти можеш не повернутися до рідного дому. Я все одно піду, затявся на своєму золотоголовий принц. «Ти даруєш радість усесвітові, а я хочу подарувати її деревам і травам!» Зітхнув батько про те, що мав робити. Згодився. Прилетів син сонця до землі, веселковим колесом почав обходити світ, і затріпотіла природа від блаженства. Велетенськими запашними квітами вкрилися магнолії. Ніжно усміхнулася рожевими пелюстками на узлісі шипшина. Срібно-дзвінко заспівали серед трав блакитно-окі дзвоники. Небесними вічками глянули на світ незабудкі братики. Сором'язливо захиталися на вітрах білі гвоздики. Безліч квітів покрили безмежні простори, ніби різнобарвна ріка розлилася по землі, одухотворюючи природу, відкриваючи людям світ краси і творчості. Зупинився сонячний принц та й поглянув довкруж, а побачивши плоди своєї праці, щасливо засміявся. Махнувши полум'яними крильми, хотів було вернутися додому. Та де там? Витративши силу на творення квітів, він віддав свою силу землі, тож не зміг уже повернутися до осяйної оселі батька. Заридав самотній ярило у небі, ховаючись за темний обрій. А знесилений принц упав на землю, заливаючись гіркими слізьми. На світанку він встав, напружив усі сили, щоб полетіти, коли з'явиться сонце, але зміг лише підняти назустріч батькові своє племеніюче обличчя. З пори цар Квітка, золотоголовий соняшник, невідступно дивиться на схід. Батько обіцяв йому у прийдешньому повернення до рідної осяйної оселі. Сказання про Калину Якось юні богатирі Русі рушали на прю з ворогами, які немилосердно спустошували рідний край. Покидаючи свої села й городища, юнаки прощалися зі своїми нареченими. Після стрибків над священним вогнищем вожак богатирів звернувся до дівчат і сказав так. «Нещадний бій чекає на нас, любі подруги, та ми повернемося, якщо ви берегтимете нам вірність. Ви маєте поклястися в тому перед вогнем» а ми, дамо священну клятву, завжди прагнути до вас». Згодилися дівчата з тими словами, тож запаливши кільце вогнів, воїни та їхні наречені переступили стіну багаття і промовили слова клятви. Поскакали комонні богатирі на битву, а дівчата зберігали їм вірність. Доля берегла юних воїнів, неушкодженими вийшли вони з Кривавої Січі, здолали ворогів Русі, так колись називалася Українська земля. Весело верталися додому, радіючи майбутнім зустрічам. Та в батьківських городищах на них чекала біда. Поки вони змагалися на західних кордонах батьківщини, зі сходу прийшли кочеві орди. Убили матерів, старих та дітей, а юні діви, зберігаючи вірність, зібралися в храмі і підпалили його. Жодна наречена не вийшла до ворогів із вогню. Скам'яніли богатирі, уздрівши попелище і пустелю там, де недавно вирувало радісне життя. Опустилися могутні руки, смутком переповнилися серця. Навіщо їм сила й молодість, коли не стало наречених? Одначе сказав вожак Богатирський Ми дали судженим свою клятву вірності, маємо дотримати її. У всіх краях, у всіх світах будемо шукати коханих, доки не знайдемо. Спитали дружинники. А як знайти нам коханих у краю світовида? Хто нам вкаже шлях? Запитаємо – «У охоронців священного дуба», – вирішив вожак. «Знайшли воїни притулок охоронця священного дуба у густому лісі на березі Славути». Вислухав столітній самітник богатирів, гострим поглядом пронизав душу вожакову, ніби зважуючи глибину його почуття. Суворо мовив. Нема ще мосту між нашим світом і краєм світовида. Тільки через смерть ідуть люди туди, забуваючи про рідних, котрих залишають тут. І там теж блукають, забуваючи, хто вони і звідки прийшли. Чи певні ви того, що не забудете любові своєї, перейшовши у країну світовида? Певні, твердо відповіли богатирі. Тоді доганяйте своїх суджених на дебувалій стежині ласкаво сказав охоронець священного дуба. «Я навчу вас, як пройти туди, і якщо ваша любов перевершує страх смерті, у рідному краю залишиться знак вашого подвигу. Але широка, ой, глибока, гей бездонна країна світови да діти мої, високі там гори, страшні прірви, неосяжні простори». «Хто скаже, скільки вам шукати наречених?» «Та хай і всю вічність!» Усі як один мовили юнаки. «Навчи нас!» Запалив охоронець велетенське багаття на священній галявині. Звелів богатирям на конях у повному бойовому обладунку увійти у вогняне коло. Ті послухалися, промовив самітник заповітне слово, і богатирі Зникли. Не повернулися вони донині, хоч минуло вже тисячу літ. Та раптом з'явилися в селах і городищах Русі небувала рослина. Поміж темно-зеленого листя розцвітали ніжні білі суцвіття. Восени на гілках червоніли криваві ягоди, гіркі, проте напрочуд цілющі. Дівчата полюбили сумну рослину, яку називали калиною, і почали вплітати червоні ягоди у коси та вінки. І сказав людям охоронець священного дуба. «Любіте, люди, дивну рослину! Вона є знаком із краю світовида від богатирів, котрі рушили на пошук вірних наречених. Білі квіти – то їх мрія». Червоні ягоди, сповнені гіркоти, то краплі кривавого поту героїв, які невтомно шукають вас. СЕРЦЕ Матіоли. Спочатку матіола розквітала удень, розкриваючи ніжні пелюстки назустріч сонцю, славлячи його появу дивними пахощами. Якось прокинулася матіола на провесні, глянула довкола. І вгледіла неподалік терновий кущ, що його гілки легенько похитувалися під подихом вітру. Здивувалася Матіола, поміж листям терну палахкотіло яскравим вогнем щось золотисте, живе, гаряче. Іскри від нього падали на її пелюстки, і їй було радісно від тих доторків. «Це тернове серце!» Зітхнула Матіола. Люблю тебе, колюче деревце, за твоє полум'яне серце. Мовчав Терен, загадково усміхався. Минав час, і раптом завважила Матіола, що вогняне серце уже пульсує серед гілля вікового дуба. Захоплено потягнулася квітка до могутнього дерева. «Так це в тебе таке добре і серце!» Прошепотіла вона, відкриваючи пелюсточки, назустріч Дубові. «Люблю тебе, мій славний велетню!» Збентежений Дуб шепотів щось, але Матіола не чула його слів. Вона була охоплена полум'ям кохання. Пізніше «О диво!» Глянула Матіола на гілля Дуба, але серця вогняного там уже не побачила. Воно сяяло у синьому небі, кругле, сліпуче, високе, даючи світло і життя всьому світові. Так це небо має таке дивовижне серце, захоплено вигукнула Матіола, відкриваючи обійми бездонному, блакитному просторові, де полагкотіло сонце. «Люблю тебе, прекрасне небо!» Та не вмістило серце Матіоли такої любові. Затріпотіла вона під палаючими променями світила і в яночі схилилася на землю. Намагалися терен і дуб прикрити її від немилосердної спеки, але Матіола уже не чула голосів докору і ласки врятувала закохану квітку вечірня прохолода прив'яли палюстки вона скропила вологою вдихнула нове життя розплющила квітка оченята і простогнала а де ж полум'яне серце ти більше не зможеш жити у день зітхнув вечір не побачиш безжального серця неба та заспокойся поглянь у гору Довкола сяють зорі, полум'яні квіти у нічному саду неба. Вони відчувають твою любов і твій чарівний запах. Відтоді розквітає Матіола вночі, даруючи далеким зорям свою красу. Інколи на її пелюстках іскриться крапля прозорої вологи. «Нічна роса», – кажуть люди, – «та це не так» то Матіола плаче, згадуючи недосяжне для неї полум'яне серце неба.